Adânca mare, adânca mare, sub alunei față, Înseninată de-a ei blondă rază, O lume întreagă în fundul ei visează, Și stele poartă pe oglinda ai creață. Dar mâni, ea falnică, cumplit turbează, Și mișcă lumea ei negru-măreață, Pe ale ei mii și mii de în alte brațe, Ducând pe ire, țări înmormântează. Azi, un diluviu, mâni o murmuire, o armonie care capăt nare, Astfel ea ei întunecată fire, astfel e suflet un antica mare, Ce-i pasă, ce simțiri o să ne inspire, indiferentă, solitară, mare.